hlaðvarp MP í Ísland ég heiti Baldur Beck og nú er komið að 29.30 hlaðvarp sinns gestur á þessu sinni er Hörður Túliníus sem er hérna penónum á karvan.is en hann var svo heppin að fá að fara á EM undaginn um og fylgjast með strákunum okkar fara á kostum í európa kemni og ég fekk til að segja mér ferðasögana og svona frá því elsta sem að stóð upp úr á hans á mótinu en áður en við tölum hörð langar með að leiða heyra smá ja, umfjöldum um íslenska liði sem að ég heyrði í hlaðvarpi í gær, þetta hlaðvarp heitir Don't On Basketball ég um sjón neytu nokkur stöngan því leitað það því á neytin og það með tiltölulega einfaldri leitt en, en hann var með mann viðmælanda sérfræðing með sér í setti sem að þeir tóku sér tverjum yndur í að ræða um óvænt gengi í íslenska liðsins en að skulum heyra hvað þeir hljóða að segja og svo rúlu við bentin í við við Hörð Túliníus You didn't know much about Iceland coming in. I probably couldn't even still name a player on their team right now, to be honest. but And they went 0-5, so it's weird that we'd be talking about them as a surprise. But they were very competitive in that Group B group of death. And I, I think we at least at least deserves a mention for how they played. And uh, Craig Peterson, their Canadian coach, I thought did a, an excellent job. Yeah, for sure. I and like I said, they they understand that they're never going to have the talent uh, that the other teams have, so they have to do stuff differently. So it it must be actually kind of tough for them. tougher teams to face them in that row I I don't think many of the teams even before their Iceland game were scouting Iceland that much and Um, they probably had their sights onward uh, against their next opponents and all of a sudden co here comes this group who plays totally differently in a totally different way. So it, it might might be a bit offsetting for that for the opposition as well to play against iceland but credit to them I mean they <laughs> they battled in every game they they would not give an easy win for it to anybody. Yeah, I mean, what's the population of Iceland like? 150 or 250,000 people or something like that? Something like that. Yeah, way less than that. 323,000, right. uh according to uh Wikipedia. So, yeah, pretty impressive that they were considering that that they're able to come in and be uh really competitive against you know, and I think if they had not gotten as rough of a draw, they might have actually even won a game or two. Uh so, nice job by them. Hörnur Sjúrvinnjus, ertuðu velkominn í Klaðvarp NB að Ísland? Ja, konntu sælmeistari. Það var komið tími á að, að fá þig. Já, takk fyrir aða mig, þetta er bara heiður. <laughs> við erum hérna, það eru langt síðan að við, við tölum um að hérna gíla á þetta en, en nú er heldur betur, það ja, gott tilöfni til að uh, vía þig inn í prógramið þessum þú ert nýkominn heim af af að utan og og hefur væntanlega verið í einhverri einhverri af þinnum skemmtilegustu utanlandsferðum er það ekki? Um Jóhó. Já jó. þetta var þarna ég skrappana til Berlínar. Já. Til að horfa á landsleik spila. Já. Fór hana, við fórum þarna allir 3 frá caravan.is og, og hérna rendum yfir þetta. Þetta var svo sannarlega stórkostleg upplifun. Ha var eh sko við fengu náttan að njóta þessa. Þetta við lentum í þissam dauðærileg lík sko. Já. Okay. Þó að hérna dævi verið það, þannig sjálftautt fyrir hérna lið, okkar sko, þá þá fengu upplifa að horfa á, á hérna þessa stórkostlega körfuboltamenn spila og ég Að reynda að njóta þess eins og ég gata, ég horfða leik hérna og hérna, að fara úr bestu sætum bara hanna að við golfið sko. Uh. En hérna það, það er ekki það með satt að hérna, ég, ég segi kannski, það er hann ekki ljótt að segja að þetta hefur verið sjálfdöitt en, en sama þú veist að, þú veist að vissi hvað ég voru að fara út í, svo að þeir uh. bara börðusti svo að ljónan allan tíman og, og Og það er ekki hægtanna að vera stolturar en að það sem er upplifði þarna að allir allir hérna meðbirin í stúkunni þú sta var ekkert bara íslendingar að kveita þarna það voru þjóðverir og það voru ítalir og það voru serbar jafnvel sem voru að kveita okkur þarna alltaf í loka leiknum á móti tyrkum það var þúst ja. að greinla orðuð bú að berast út að það væri hérna það væri að horfa á ja við vorum svona, svona krúttin, krúttin á mótiðu Það var alveg koslegt, það var svona þann stemming, svona þetta, þetta var þessi þarna uh, voru að gera gott mót, það var miki sungi þarna og það var hérna svona vorum við alveg til fyrirmynda sko. Það var alveg við vorum að sýna ein basically hvernig að gera þetta sko. Já, okkur text alltaf uh, sama hvernig við ferum að því, okkur text alltaf að vera best í heiminn. Það er eitthvað, <laughs> það er þannig, okkur text að bara, það er alveg rétt það þarna svona margir veltu upp þessari pælingu með með það sem samt að að annarsvegar hvernig hefði verið að lenda í í ljattari riðli eða svona veraanlegri riðli svona er ekki troðfullur að NBA og eða og ná auð þá kanskje stela leik eða leikum versus það að lenda í svona svakalegum riðli kort er varðe ekki bara flott eins og það var. Jú sko eins og ég séi eins og ég staðnaði sko það var það var eðlilega bara algjör draumur að, að lenda með þessum. Þú veist ef, ef fengið líka, þú fengið Frakkland líka þúst þá hefði það bara verið það allra best. Bara fullt hús sko. Það hefði verið fullt hús En það, það var náttúrulega, það var ekki svona logístikli hægt, þannig að hérna, við feldum, við höfum bara fengið rjómana því sem var var í bóði, sko. Halldjörlega. Þvitað ég meina að fá, hérna, spámverja sem eru, hérna, voru núna að tryggja sér sem svolítið þrýðja Evrópateytilins inn á fjórum mótum, sko, sem er bara, bara fáranlegt, sko. Þessi. Og við með, hérna, serbana sem ég held að myndi að fara allir leið, sko ég ætlafa með hvernig þið spilu í, sko, unna reyðlakefningi, maður horfði á það þú veist, þetta var bara, þú veist, bara svakalegu körbólti, sko þetta var bara ótrúlegt að horfa á það, sko en hérna, svo erum ítali sem er svona, sem, ja mér fannst skemmtilega lið, sko Já. það var skaman að horfa á þó því væri svona ótrúlegir svona hva men men mestra gæti skilur þú veist það þeir voru rosalega mikið að skoða hárið af sér og passa <laughs> Já. Allt leið sko. En en en virkilega skemmtilegt lið á að þeir, þeir voru virkilega góðir og koma óvart fannst mér sko ég heldt þeir ekki að fara langt sko. Nei. En það er svona ef að skotun er að detta hjá þá ja þá á náttan þá verið bara áfram á öllu sko. Já en hérna og svo uh, voru við Tyrki sem var ekki eitthvað neitt spennandi lið en það eru spennandi einstaklingar reyntar í liðinu sko það Alla, við þekkjum öll þarna hann hérna Ersanilja Sóva ja. sem er núna kominn til Detroit uh, og svo er þetta strákur sem heitir Zio Osman held ég, sem er hérna hann var draftaður af Timber og Kavalíanspori held ég að kaupa réttina á honum eða eitthvað Já. með skiptum Klínat á réttina á honum Þannig er, ég sá ekki narið eins mikið því ég hefði viljað að svo móti að hittist einhvern þannig á en mm. ég sá svolítið svolítið að tiltrifum frá þeim stráku og, og ég erum rosalega hreyfina hreyfina á honum þetta, þetta er flott strákur sko hann er svona það var kannski kul þeir svona fyrir Já. NBA leikin en ég meina það er því þeir koma hann nú fle, þannig flestir inn sko. Mm. En hérna en skilningurinn og og þú veist skotið og allt bara þú veist fín líka og og þú veist það er svona hann er svona basically með alla pakkann plús hæðina hann er heldur 6 8 eða 9 og og ég meina svo er hann bara kærk mikill líka. Já vissulega og en hann var svona þeir voru hann að 3 nei hann var harna ja þetta semst þeir 2 harna eða svo og hann ja uh, er hann að keypti kaninn hann er hann var oftur mjög góðar sprettti sérstaklega gegn okkur já. en svo var hann afna hvaðit er hann hérna hann var í Boston ein sinni ert seg eitthvað nei hann jú uh, er manni ek kann heitir. Blað hann hann var hérna fanta góður líka sko. Já. Hann var svona illvirðanlegur sko þennan alltaf sérstaklega moti okkur sko, Það var, var það við áttum líti í hann þennan fékk balltann inn í teignum sko. Já. Þá var það var stundum Nei, semi erdan, sorry. Erden, já. Já, erd. já. Það var stundum svo svekkjandi að að hérna sjá þá sko hérða hvert sóknarfrákast þá fættur öðru þessar risa þannig bara þó þau verður bara hælónum undir mm. og fengu fengu svo margar korfi þar sem þau bara lögða núni og við gætum ekki gert sko við þurftum að hafa svo miklu miklu meira fyrir hlutónum en, en talandi um sóknarfrákast þá er alveg daldi trillt staðrind að hérna Að því að okkar maður hlýnum bæring svona í tíunda sæti á mótin. Já, það. Já, með 2,6 á meðaldur í leik, svona. Sko. Það, það er eftir öðru. Þannsmittling, sko. Það var bara sko, jáfn ár og margir bakvörðinir, annarskiljum en þú það var að, að spila eins og það væri þrjú metrar. <laughs> Já. Það var bara þannig, sko. Það er engin takmur, sko, fyrir hvað sá maður meðlstmittlingur, sko æ hvað séu satt og þetta þú, þú ert æla sko, það sem ég verið að hugsa um þetta mót þó náttla var ekki svo heppna að fá þetta svona beint í ágæst og þú en en hérna eh ég sko ég, ég er búinn að reyna að skrifa eitthvað um þetta og og má er búinn að, að tala um þetta mót við fólk svona ég laga bara maður veit ekkit hvað maður er á að segja eftir þetta mót þetta er bara einhvern veginn svakaleg bara lífsrennsla og, og maður bara einhvern veginn, bara hvað, hvað kemur næst Já, já, þetta er sko er maður, er, Varst ekki bara pínlítið svona orðlösa eitthvað eihu allan tíman mann sérstaklega sérstaklega þegar fyrsti leikur koma að byrja á móti móti 4 sko þá má suma bara fyrst að klípa sig sko. Já. Svona reglulega bara til þess að veist, er ég alveg örugglega ekki að dreymast því að, að þetta er svo þetta var svo tryllt sko þú veist húsið er náttalega sko, hérna, það er og risastórt sko. Og hérna stútfullt af hérna og okkur náttalega þú þessum þúsund mannum sem koma að horfa á okkur. Já. Og það hérna, er restinn bara stúðvöld að þjóðurum og lætinn hann inn í, sko, <laughs> bara ómannlegt, sko. <laughs> Ef því ég verið með deyspilmælir, þá er því að nörgla farið <laughs> Já, ég, ég, hérna, maður svona, allavega fyrir mitt leti, ég, ég varð ekki í varfið að, eða skynjaði ekki heim í stofu að vera svakaleg lætaðan, þó maður sæi alveg að vera í stammari, sko. Já, nei, þa það það ekki nauð að skila sig því þú vissu þá hava bara sko þegar, þegar hérna eins og Dorknovitski var kyntur og eins og þér hann skoraði og þér hann gerði eitthvað bara það hann gerði eitthvað þú vissu þá var allt vitlust sko, <laughs> sko. Það var bara hann maðurinn afna það var alveg að tæru sko. Og eins og þær var leit alla dalti miki sko upplifun að vera þarna þú horfa á þér hann hérna kveður sko af því að hann, hann er svona hálfparti búinn að gefa Hann verði ekki, sem sagt, muni ekki taka meira þátt, sko, með landsliðinu. Nei, hún En, þú veist, ég, það er samt ekkit útilokað, þú veist, eða, eð, eð, eð, eð, eð, eð, ég held ég heldur því, ég eru einnig útilokaður á, á olimpílugun. Ég er ekki búin að kenna mér á nógvel, en, hérna... Það er spurning, en, spurning en, kannski eða þeir myndu hósta eða eitthvað. Þá myndi hann kannski taka slaginn ennins menn eða eitthvað. Já, ja, ja, þú veist, ég, ég, ég veit að ég, mér, mér f e basically buna segja bless bara og það var það var dalti vera þægjan þarna eftir eftir síðasta leikinn þarna móti hvað var Spáni ja svakalegur leikur einnar hann var svakalegur þar, þar og hann ein ein stjarnan í í hérna NBA stjarnan í í að allt það er rétt, rétt, rétt ja var þarna bara nokkra metrar frá manni. Þetta. Þetta er nota bara kjánalegt. Sko. Já, þar hérna það er ein, ja, ein ástandin fyrir það að þú verðir væntulega að vera að klípa reglulega. Hann gerir svona. Þetta er, svo er surrealist að vera með all þessa nøgn þarna. Ég og ég ætla nú að hérna að að standa mér betri í polamentunum og ná beinni á hannu sko, bara fyrir því og Henriki sko. Já. En hérna hann bara þeir af að fara út um eitthvað leinigaug eða eitthvað, sko, eitthvað, sko, eitthvað ah, á, sko. Það var bara bíll fyrir utan á líferðir og ég veit ekki hvað og hvað sko. Já. Ekki glæta ná einn. Hann hvarf, hvarf fljótt eins og hann ja. kom Hann var hans, hann flottur að hann fór og kvittaði af einhverra sko, og og tók í hendina einhverri leiði þarna sem að beið sko. Já. Þanne ja, hann, hann mæði að hann var ekki alveg dreppa stjörnestjarnalíkur sko. Nei, ég held að Ég held að þau fáir nú ekki ekki mjög mikið súkrúla þessari áttinni. áttinni. Og man er að heyra sama með með höfðingi eins og eins og dörk sól, ekki síst pága sól á þessu móti. Man sem man heyrir um um af honum er að hann hafi verið algjört valmenni við ekki síst við fjálmela ja ég getði get bara sagt þér hérna persónulegar reynsla því að það er bara þannig að hérna við gripum hann á leiðinni út eftir leikinn á móti Íslandi Já. og hérna spurðu manni en hann hérna, vart var ekki til í að segja nokkra taka nokkra punkta við okkur af því að hérna við erum frá Íslandi það er bara ekki málið sko alveg klárri að nema hvað þá kemur ekkur fjölmeilafulltrúi frá spanska landsliðin er skrið taklar af okkur að lána þokk. Nei nei nei nei nei nei við þust einka einka núna þust ég vel nokkra einhverra tvo sem að koma inn af fram og spjalla við einhverra þá er það bara einhverir einhverir einhverir peskarlar sko. Já. Ég væntara <laughs> tala um peskarla í, í mest næst bestu körfulla liði í heimri. Nákalega en þust að að var allavega segjum svona lítt allavega en hérna Hann alltaf hann sagði bara sorry my friends og bara og tók í hendin á okkur og, og rælt inn í klefa þú sé líka famaar sko þetta mm. bara algjör snillingur sko. þanna þeir þanna hérna hann hefur þurft að lúfa fyrir þessum freki hundi sem að Já. var hann var ekki vinur okkar Við gáum man á illt eiga var Já, ég ég hvort ég heyrði ekkost aðar hvort það var einhverju podcasti eða hvar þá heyrði ég svipaða sög að þá hefði sko þá hefði verið einhverjum viðtölu gangi og, og það var einhverjum að, að tala við Pákasól eða að reyna að tala við Pákasól og, og það var einhverjum mitt svona eftir lits öryggis mm. sveppur sem að var með einhverjum dólk sko, eða bara með einhverjum dónaskap sko. það var það var því daldið þannig sko Pákasól hann bara baast af fyrir hönd fyrir hönd viðkomandi og og bara veitti viðtal og var ekkert dressur sko. Ja, okay. Ja. Og það er verið frábært að við fengi að fá alltaf tvær spurningar sko, en en við náðum alltaf hérna við náðum Undersknovitski alltaf. Við náðum spurning 2 spurning 1 spurning alltaf hann og, og við náðum hana honum hérna Gallinari Og hvað o eitthva fleiri hérna stillingar ég man ekki nákvæmlega og svo bara ha voruð eitthva í Tyrkinn að nei við náði held ég engum nei eftir, eftir, eftir tyrkja leikurinn var þarna síðast að vorum við vola miki bara að taka upp stæminguna þarna ja eftir leikinn sko þannig að við sleftum bara öllu eftir þennan leikinn á móti Tyrkju sko. en hérna hvað hérna hvað var nú svona ég veit ekki hvað var maður að spyrja hvað sé eftir minnilegast við þetta, veist, eða eftir minnilegastu momentin svona frá Ús. þínum bæðurum séð Já, það er náttúrulega bara fyrst og fremst bara þegar fyrsti leikur að byrja, Af því við náttúrulega erum í fyrsta leiknum á um móti Þýskalandi og þetta var svona einhvern veginn bara held ég besta byrjun fyrir þúst okkur íslenska landsligi og stauningsspennina og alla sem fylgdu að þúst ekki bara að mæta þarna sko þúst þískalandi eða heimavælli og þúst troðfull höll brjállelagt nema hvað við stöndum í þem sko ja nákalla þúst það er bara og við áttum þúst alveg sjansá og kláruna leik sko, sem hefði verið þúst fræiðilegt við frískavalsco og stórkostlegt fyrir okkur hins vegar. Allu þú veist ég hugsi við við höfum sko. við höfum mjöglegt líka við erum með sjálfstæðið og allan pakkann allan tíman sko þess vegna. Já ja, akkúrat ekki sko en veist, það, það, það, er eindir, það er ekki hæfn tekið sko þú veist í í leiknum moti Ítalíu þá voru þeir gríðarlega mikið sjálfstæði bara þessi leikur við erum að fara vinnuna á leik sko. frá frá fyrstu mínútum sko var alveg magnar en það, það var svona við sko segja það hafi verið svona, svona, svona mesta mesta gæðis sko að, að vera þannig inni þegar þessi leikur er byrja og, og, og þú veist, horfa á þú kalla þess og uh, þú veist, hvað er þannig í Allanda en að um, já, srótir srótir frábær leikmæður sko, svo snöggur og, og bara ótrúleita ára að spila og hérna ja þar er nú eitt við við hérna voru honum í lyftu þarna ja á leikmanahótelinu eftir eftir blaðamannafund á þarna með íslenska landsliðinu ja og við komum og og stóra stórar hendur sko. Já hann er einn sná hann svona, svona, svona og... já, ekki bara þúist langa ekki bara langa handleki heldur þúist bara hendurnar sjálfar. Hann stundum. Hann er einmitt hann er svona random guy skýlluðs með faðm á við eitthvað og einmitt. Sko, er samt bara eitthvað 62. Er svona þar er alveg fullt af hlutum sem er svona líkamlega og íþrótttafræðilega mjög ósankennt. Ja, hann er búna að, að taka skampta á við 34. fjóra já, ná, Og það er þust ásta ásta ein fyrir þust svona láug að sinn evrópabúgi er í þust NBA deildinni skýlluðs hann er bara með Hann með þessa rustnesalengd skilur þvist, ja. það sem að getur spilað góða vörð sko þú sést með þú sést einan rosalan faðm eða stóra hendur sko. okay. En hérna ja, það og hérna ég skal ekki segja jú og líka hérna þessa leikur á um móti Spán Spáni, hann var mjög skemmtilegur sko. Hann var svona bara að sjá þessa ströngar þú sést ekki vera neina virðingu fyrir sko þessum stóru köllum skilur þess það var bara engin, algjörlega sýró sko. og þú veist mann það eftir að hérna hörður Axel, sko, lendi í ykkur stefningu við Paukasón og ég finn í Kaukar hvað er að frétta en ég meina það svona er þetta bara, það er bara ekki að sýna hann innan viskum skilur stundkominninga til að vinna og, og, og þú ætlar ekkert að neyja þið fyrir einhverjum körum einhverum afna fólki eðast svona demigods afna einhver <ljum> <ljum> fólki skil ég er bara svolés heldurna <ljum> svo líka þúst náttalega stórkastlegur en þúst þetta svona þetta tvenna sem að svona stendur svona kanskje upp á leikar á móti serbum var náttalega hann var svona bara, í ferðaleik en hann svo bara svo þeir bara í flokki Hann var hann var svona eins og eins og ég var búna ég var svolti búna að spáði að við myndum fá sem sorta reality check í þem leik sko. Já, já og það það bjukust allir við því líka sko Serbi er bara eins og vél sko þess, þetta, bara, þetta kveikir á on off takkanum sko þú og svo bara fer þetta að vinna sko. Já. Um, við vorum reyntar sko óheppni með hann um var afna Bogdan Bogdanovic sem að ég held að Phoenix æri réttur en þá spil í Európu og hann syns að þetta var að hýta leiknum á undan gott eða var ekki bútið Tyrkjum hýtti bara ekki neitt og þeir hýtti ekki neitt og þeir hýtti ekki neitt og þeir eru að vinna á að klára leikinn sko. en hérna eins og er tók hann einhver yfir því ekki tveggja klukktíma skotæfingu eða eitthvað að það fyrir leikinn á múti okkur og það var bara sjóðandi sko. Æ, það var ekki roð þar sko. já, þ Það var svona einhvern veginn, maður sá það loftinu það var eitthvað, það var minni síðan sallega að það námóti þeim. Sko. En það var gaman að heyra allavega, þú veist, eins og tala með allavega þess að þjálvara fekk, þú veist, ég, ég satt á blaðmannafundum og skautað á spurningum, sko, um, um, um íslenska liðið og það var alltaf sömu svörin, sko, það var alltaf, þú veist, þú veist mjög svona óhefbundin köru og en virkulega skemmtilegur, þú vissu gaman að horfa þetta og, og, og þú vissu þetta er bara við þurstum bara að búa okkur undir þennan leik sko alveg svo við hvert annað lið annað sko þú vissu þetta var, var, engin að, var engin að fara annað þessa, þú veist, að þú vissu bara hvila sig og og, og rulla rólega í gegn sko veist, það, voru, það var svona eins og allir allir voru töluð allir um það þeir hafi verið tilbúin í þú vissu leik sko ja þú eftir að gleyti náttla fyrsta þú sest eftir að horfa á leikinn á móti þjóðirum að þá hafiðu eins og verið bara ja heyrðu viðreingarin mm. um, vera tilbúnir í eitthvað sko. og enda síndi við einn flestum sko bara öllum liðanum þanna að við þúst vorum alveg tilbúin þegar byrjast verið þísu sem við ætliðum að taka sko nákvæmlega en þarna það var neitt að... sem ég ætlaði að spurja það út sko. heldrðu að heldrðu að mótarir okkur í riðlum, heldurðu að þið hafi alls skátað okkur vandlega Nei, ég ekki Já, ég meina Já, ég skátað okkur eitthvað Já, ég okkar þið hafi nú bara tekið svona þessa núna basic, sko rann, Heldur að hafi allir vita rann. Já, ég held að allir vita að því séum það séum góða skeittur, sko þið menn sem geta, þú veist tótt í gírun og raða niður, sko en ég heldur að hafi ekki búist við þú veist þessum mental þætti Nei. þessum ég hérna, þessa baráttunni og, og og þú vissu þessari klikku við Word sem þeir spiluðu sko, það var bara þeir sviss þeir skiptu alltu og það er bara svona vananlega fyrir svona lítil er það bara basically sko sjálfsmord algjörlega að þú veist, að maður sé með sko þú veist, að hössa, dekka þú sem í erdinn sko inn, inn í tegunum sko, þetta er bara maður sem er með þú 20-30 sentimentra á hann sko Það skiptir bara máli fyrir okkur hvort að maðurinn sem er að dekka tveir og tíugurinn er 1.85 eða 1.82 sko Nei. <laughs> frá... þeir, þeir skipta öllu og þeir bara þú veist, þeir spiluðu bara grjót hart inn í tegunum sko, alveg saman hver það var sko Alveg magna sko Þanne þú vissu það er einhvernig þú vissir feng aldrei frið inn í teignum eða þú vissu var einstaka sinnis að náða í teignin og klára með troðslu og allt svona jari jari sko yeah. en þú vissu í svona í það heila yfir mótið þú vissu það var alltaf einkur kominn í það að slá í balltann eða þú vissu pota í það og, eða eitthvað þú vissu þetta er notað rosa er erfitt að, þú vissu svona það er svona líðandi að spila eða móti svona, svona vör, sko ja þetta er svona ja, er eitthvað ég heldi það er svo sem þú veist þú ég heldi að við skáta sko þú veist þalfræðingar og konkur sko þeir hafa vita þú veist ja ja þeir geta allir skotið og ja. það var meira þú veist einhver einhver hérna einhver þjálmar annar ég man ekki hver var og þarna sagði þú veist mér að bestu skytturna er væru þeir 4 og 5 sko <laughs> ja ja en það þú veist þeir geta allir skotið sko, en, en, þú veist ann ég er leikurinn hans Hann hlínsi í í í í mot við þjóðverum, þú staðnar að raða bara niður þrestum sko, vist, bara, ég held að ef ég eigi þott sett allt þú skorðum, það ja, er þust allt skipulað og. Já. En ég að, nei, ég held að ég hafi ekki geta undirbúi sig 100% fyrir þetta, annað séu tekið öðru í sig og frá byrjun sko, þú stað að bara þetta sko. Þetta var þetta var algjörtt ævintýri í ganga síður og. Já, já, alveg, og ekki bara, sko, náttúrulega eitt að hérna vera, náttúrulega, náttúrulega, þess að stórkostlega leikmenn og þess að þess að þess að þess að þess að frábæru líf og þess að stemmingu og þessa stemming vartna, allt saman og, og viðst, horfa á, viðst, hvernig, þetta er allt, þetta er alltaf allt, marg reyndi þjálfara sem er að þjálfara sér líð, og, og hvernig þeir vinna og, og ekki bara það, heldur líka, þú, viðst, fjöldin af Íslitíku um sem var komin hana sko, þetta var svona þetta ja, að... var svona eins og ég veit það ekki, ættamóti eða, eða hérna einhver, einhver uppskýra háttíð á Köruboltanum svona... ja, þa það er, þú veist, það hljóma um klísulega en þetta var Köruboltan fjölskyldan það var bara svo leis og þú veist, hún, já, hún stóð þarna bara í holdinu sko að ja. A kvetja, þúlust að mað, maður maður gat þúlust hann hann var alltaf verið að vera fyrir leikina og svona ég við við að vísa kátum líti tekið átti því en hérna við náðum alltaf fyrir hérna fyrsta leikinn og kíktum við þarna á á stað eins og þalli hittist og að bara hér er bara valinn maður í hverju horni líka Já. Bara náttúrulega maður sá það að maður horfði við þúkuna það var legend í hverju horni þarna og, og hérna gamlir leikmenn og Já og, Og, þú þú braga skilur lí gamlan landsleiksbúninginn sinn og skilur, ja. skilur veist, hvað hvað rugla það Rjó, veist, hvað hvað er, er, er, hver passar í <laughs> landsleiksbúningi sinn þúst 20 plús árum síðan þá okay. sko. og hérna, svo ja svo svo var þarna Greg Popovich að horfa hann horfði á hérna hvað var Serbía ja, ja. Serbía Tyrklandi hann horfði alla á einhutt Serbía leikinn sko Já. Oh. Na, vist, ég eitthvað segir ég mena hann hafi ekki verið þann að þú veist að að njóta útsýnisins. Er hann pottið verið að skoða einu prospekt sko. oh. Það er er gamalla því ég var ekki búinn að heyra það. Já, ja, meiri segja náði hann hitna af náði selfí með honum sko. Ja, okay. e eitn úr, eitn úr Hofnum sko. Er heldur gert. Æ, það er að við gerum velgæst sko. Er rétt verið lílegt af að hegi komi einhver smá bolun út úr þessu sko. með allar þessar stjörnum þarfn á kantinum. Já, það hann náðist og svo var svo var nú einn í yringum sem hann náði honum hérna Kevin Já, Það er rétt að gerist ekkert miki betra. Það var rándist sko. Já. Enda, það að það að raukin á tveir þrjálum leið sko. Já. En svo var náttúlega svo er náttúlega uh, rúsinan í pilsveintanum náttúlega þessi þessi stemmari hérna eftir síðasta leik þessi söngur og, og, og sem samt söngur og tral það sagt, langt langt langt ég veit ekki ha ja, hálftíma ja. klukkutíma eftir ja, leik eða ja. sko, ja, það leik, Þetta að hafa uh, sleygið fasta og alla væmni strengi með fólki að þúist þessi svakanlega samkennd og og og hérna þetta hlýtur að hafa verið það hlýtur að hafa rönnið eitt og eitt tár þarna. Já fa ekki óvart. Ég á hérna ég maa sá aðeins samt ekkert í í stúkunni sko, en að ja, ég, ég, ég, ég, ég tók bara gert það hlýtur bara að vera einhver að einhver hafi byrjað að snakta þarna yfir þissu sko, Það er bara þannig. Og hérna uh við svo þú veist leikmennirnir heldi að þeir hafa verið svo mest sko svona snortnir <tip> yfir þesu sko. Já. Það er það man sá að þú vetst, að þeir voru þúst þetta var svona alltaf með thank you sko. Það var bara að standa þar og keyra þetta lag og og og basically segja við að takk fyrir ykkur framlag sko. Já. Þanne hérna ég held að þú veist að það að á var ekki hætt að gera þetta betur sko. Þetta var þetta þetta var svona best svona sko hvai sé þetta ferðalag, svona koma kallar þetta veislu eða ferðanlega. Þetta var svona þetta var svona endur á haninn. Þú veist þrátt fyrir ekki borið neina ávækstir þannig sé sko. Þú veist við, við, við, við, við náðum ekki Sigri neð, stúr, en þú veist fannst, fannst bara sko uh, við, karvanansloga mér, það var alveg, alveg nóg fyrir mig sko þú veist að fá þetta, að fá þó þetta drama. þú veist það var alveg hérna þú hérna, veist hérna, kalla hallarsletta og velt en mér fannst það að vera ákveðinn sigur sko að að að fá, eins segja, þetta moment sko. Og hendast í framlinkingu, það bara þetta þetta var alveg svakalætt sko af því hérna gamann fyrir því... gamla karlinna að Ó Já, og líka og bara, líka sagan bara, þú veist, það verið gerð söguna um hvernig þetta var fyrir þetta play eða Það hefur nefla þannig að það sem sagt harna hann tekur leikhljé, hann er kreik. Ja. gott það var ekki þera að eru svona 20 sekúndur eftir eða eitthvað og svælis. Mhm. Þeir setja eitthvað upp, seti flott kerfi sem hann var svona Þið voru með eitthvað svona tvo eða þrjá díkói sem að hlaupa ringin og, og tóa svo að verðnin inn sko. Uh. Svo endar þetta hérna, kopi með fínt skot sem að bara dansað á ringnum að stu. Uh. Og svo svo hérna fá, er hérna hvað það er náður frákastin og missa boltan út af eitthvað en við erum allavega með boltan þegar svona 6 sekundur eftir eitthvað leys. Já, síu eða eitthvað. Já, eitthvað svo leys. Þá pekkar logi í hérna Kreik þjálvara og segir sko nú þurfum við bara fullt af skyttum og þú þar orða þetta þú veist junior are quick sko. þú veist, þú þarst snakka skyttur <laughs> <laughs> og hann bara ekki spurning innan með þig sko ah, Já ja. eða þú veist kort að þetta hafi verið eitthvað á án hann sagði þetta við og, og og hérna og uh, the rest of history sko hann bara var hann ekki hvernig var hann ekki búinn að ég mannt ekki rétt, var hann ekki búinn að setja einu eða tveir skömm áður eða jú, jú, hann var á að hann... búin finna sig þakkarla vel í þessum leik minn hann var á að hita eitthvað jó ja. en cobbe var náttla búinn að vera sjóandi sko ja. þar hann hittir bara öllu sem hann hentu upp sko ja. Það var bara en þrust ma en enda sá má er þúst það var allt spilað upp á kobba sko en þúst hann fék bara þarna einhverra á sig og náði að koma balltanum á á hérna, loga sem einhvernig tókst að fleyja honum upp sko alveg það var svo alveg stink þetta stinka eins og Rex Chapman Já, á, einhvern einn þetta slökja var þúst í engun balance og bara fleyja upp man en þetta var oni sko en þúst það var eins og hann segði þúst það var snakka skýttu afna sko. No, það er engin annar geta hentu ballann á innan á réttum tíma sko. Þannig. No, en ja, það var það var smá drama og gaman og meira, þetta, sko. Hérna eitt, eitt hérna á vonum sleppum íslenska landslíðinu. Eh ég forvitrar einuita hvað varðst þú búinn að þú varðst búinn að sjá eitthvað fyrir þér í hugarinnu me varðande hana riðil. Áður en við fórum að stað út. Eftir dráttinn. Já, eða ja, sem samt bara að þeirra, bara að, í uppkastinu í þjóðarleiknum. Hva hvað, hvað sást fyrir þér við myndum gera þissu riðil? Sko ef við værum bara fullskólar hreinskilin þá bara bjósti ekki við miklu sko. Bjóst, en, en þú veist jú ég bjóst því að við áttum að við áttum að geta staðið í í hérna þjóðverum. Já og hérna hugsanlega tyrskum sko. Já. Han var þúist ítalir, þúist er svo onan off sko, þúist en svo datt mér ekki bara séns í hitt sko. En hérna en þúist þá oft í við sko, þúist að ég bjóst því að myndum ekki tapa stórt á móti þúist. Sjálf ég bjóst aldrei við að við mættum ættum færa á að vinna og sko. Nei. Nei. En þúist þú veist, ég held að það hafi verið svona konsensus sem hann úti að, að, að þú veist bara fara út og njóta þess, þú veist, horfa sérstaklega á strákonum, sko, þú veist, þá bara að fara og bara að spila þú veist, með hjartanum bara og Engi og, pressa, maður Engi pressa, þú veist, það ætlaðist engin ekkert að neinum, sko, ólíkt þú veist, eins og serpum og, og spámverjum, þú veist, það bara átti, þú veist, þó þetta sé vantað marga þannig á spáni, þú veist það er samt pressa þú veist menn allast í þess að sé áraugum, sko, og tala hann ekki um sko, serpa sem að þú veist hva, hana, fengu silfur, hana, hvað fengur sylfur hann hvað H&M og ég held ég sé alltaf búin að vera í baráttinu sko, á aeropumótonum það, það, það, það, það var búin þeir voru búin að gefað út að það myndi ekki er duðanum gull sko, þannig að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 þlos er það ekki heldur en svona þú forðir að vona er það ekki ja allan tíma hon sko á ég, ég með, með þjóðrunni ég var svona, ég var alveg með von góðum um að að við myndi að, að, að, að, að, að, að stríða þeim sko, en svo já. svo hitt sko, en svo náðu verður man alltaf svona þust það man sér hvað vel gengur þust þá bara þust no. ja ja þig ja við viljum bara fá einn sigur hérna en það er bara eins og það gerist alltaf skilur en en hérna en samt svona, svona einstinnni auð man bara stoltra að sjá það sjálfsú gera sér hitt og, og veist, alveg saman hvernig myndi að fara sko. Fólk, sko, ég var svo pirraður yfir því að þú veist, var einstaka, mm. fólk, hún er ekki margir en var einstaka uh, Facebook heimsbyggingur sem, sem að var að uh, fössa og segja yfir því a, að það væri allir svona íðislega ánæðin með að tapa leikjum tapa öllum leikjum mm. nú, sko. mm -hmm. en hérna fólk, uh, þú veist, Jón Jónsson út götu var ekkert að gera sér grein fyrir því hverslega rýsa verkefni þetta voru, sko. Þa, það er það er alveg rétt sko. Ég held að ég held að fæstir hafi átta sig á því þessu miki Daví og Goljat. að Áæment líta þetta var sko. Akkurat. Þú veist það er svona Þustu jó jó, það það er alveg sko svona ströng tiltekið að maður er ekki að vera vera sáttur við það að tapa sko en þú veist maður er bara stæð spurning líka um hvernig að tapa sko. Akkurat. Þeir voru þeir, þeir allt eftir aðna, Allt eftir og gott betur sko. þeir var auð yfirtrétt þarna sko þyst bara nema maug þeirra megi betra sko. Nei, þannig hérna það maður þyst maður bara láta það sem vindur meira þjóta sko. Ja ja, skjóta svona. Þetta, þetta væri ekki, ekki íslenskt ef að var ekki eingur leiðandi á einhver <laughs> Jú ég, það má segja. Hvað með hérna? Hvað með svona aðrar hluti á því móti og og svona restin af því. við við tökum nú hérna vey ég spæi bara aðeins hvaða svona kanski leikmenn og lið e, voru að að svona veggja fanga atikli þína og og, og veggja gleði hjá þér. Já. við áttur við eitthvað uppboðslegði í keppninni sem fyrir utan okkur? Já, ég var mjög hriðunarsærbum. Það var fest mjög skemmtilegt líf. Það er sko eh uh, sko ef við byrjum bara á okkarriðli, ja, þá þá var nota þúst fílíka veisla að vita það að man vera, vera á sama gólfi og og spámærar sko. uh, það var að vísu pínu svona leiðileg þema viss að vissa, hérna arna í baka er ekki með þúlust markus ól er ekki með eh uh, hérna ríkir er ekki með That og, og no. ja þúlust allir þessir þessir tafaraskil eru einu mm. en þúlust einhvern einn bara skipti ekki máli þá, þá bara sett í pókasól í í rölligírinn og og og, og klára þetta bara sko. og hann átti átti svakalett mót sko bara, viðst, að var, að var eitthvað rólegur í fyrsta leiknum þarna mot Sérbiu ja. en svo bara on point allan tíman eftir það. Hann er búinn bara sessi, þessi frammest að hans. Ymean hann nú er hann oftar en ekki verið besti maður náusum mótum. Undarfarin ári og þeir eru búin að vinna fullt af þessum mótum framarerneir og verið verið í verðlaunarsætti maðum öllum. Mhm. Uh Ymean -huh. er ekki er ekki Pákasól að verða búinn að stimpla sig inn sem svona einn allra mesti töffarinn í í þessum landsliðs umhverfi Já það, það var margir sem fullirtu eftir úrslitaleikin Já. að það mæri bara besti allra tíma í Evrópu sko. besti Evrópu karuballspilari allra tíma sko. Já í, í, sem á þessu sviði þá no. þúst bara besti körvuboltamaður frá Evrópu frá upphafi. Þú það var margir sem ég heldði því fram sko. Bara sem sagt, bara uh, þá bara burt með Đorknović og já, það þess eigi segir það var segi. margir sem að það, það var þetta var það sem það sem að var í umræðinni sko. Það já, stanna, já, já. Meiri meiri svona á Europe leveli í í hérna í hérna heldur en hérna, Dörk Nóvitski sem að í minna, þú stannir náttúrulega NBA meistari, en það er náttúrulega líka Paukasol, Markvaldur, sko Já, já, já, hann hann tvo, mútið einu já. á Dörk Já, já, já, og Dörk væri náttúrulega aðall, aðall kallinn í sunnulið Já, og Dörk var náttúrulega MVP einu sinni Paukasol, ekki búin að gera það Paukasol getur ekki stóta að, að hafa hafa, hafa sko hann var amma náttla bæði final sem við og Ragelosi sem MVP sko. Já nú visski já, já. þari. en en þetta þetta er bara svona það sem að maður, maður sá í umræðunni sko. En hann ég meina ég er alveg alveg sammála þessu hann hann er alveg heima í þessu umræðu sko. ekki spurning sko. Og hann er bara eitthvað hann mm. hann er bara skapaður til að spila þannan volta sko. þetta, þetta er bara þúist það er bara það er hann er bara einhverninn all pakkin sko þú veist hann er bara þú veist þegar horfir á að spila Big Man game sko þess, hann, hann eins og só margir stórir menn gera því fútbol, það ef þeir að hann er að toga niður sko aldrei hann tekur hann aldrei niður sko að heldur honum alltaf uppi ja. þar sem engi getur náð honum sko skilurðu fastan bara ja algjörlega fantemtal hann nokkort bara hann skren grípar hann nokkort feirir hann upp á treður eða bara þú veist tekur eitthva hógskot eða safari kemti færa að taka af hann upp sko þess nema hann sé þá jafn stór sko. Ja. En þóst þetta er veist, bara og svo skotinn þust hann var með lykkli klekka þriggasta nýtingu þarna það var að sé, bara var sko. bara einum lekknum datt hann og ég heyrði bara bæsta bara skutla sig bara út fyrir aðeins og var ekki 6 eða 7 eða eitthvað ekkur... Já og svo bara svo troðandi þarna eins og einhver eitthvað bara hvað er gerast. En svo Það er, þú veist, það var svona, maður er ráðið rosalega gaman að spá mérum. Það, var, það svo líka gaman að fylgjast með, sko, þú veist, uh, um, strákur sem fengur hans ekki ekki mikið að sjá af en það var þessi sama, hérna, ég held að Philadelphia hefði dráfta, en hérna Hern Hernan Gómez, strákur, stórstrákur sem að, hérna, uh, var í drátturinn núna og endaði á Philly. Ok. Það um, En þú veist, hann er svo nab, er svo langur, sem bara í ára eða eitthvað svo leist oh. Og það er gaman að sjá, þú veist, hvað hann gat, sko oh. um, Og í veist, spána liðinu, sko, þú veist, það sjá að sér að eins og Fernandes og Rodríguez Og Rodríguez, það er svaka svakalega góð, sko oh. um, og, og hérna Sergio Lúl, sem að hérna, hljústjóna er alltaf reyna að fá yfir mm. Og í, hérna, í Serbíu, það er þú veist, þarna hérna, Ratu Líča, hann var eitthvað tíma í NBA, eða mann right. veitt og það er eitthvað einn annars í mann eitthvað heiti sem var líka í NBA. og svo, svo er þarna hérna Bogdanovic oh. alveg rosaleg skýtt bara horfa á skotið hans það er bara á þess að sko, það oh. Og hérna ströngur sem er að fara til Minnesota, minni minni sóta hérna Bielitsa alveg rosalega flottur sko. það er bara sko, spennandi að að þú veist eins og minni sóta hafi ekki verið nóu spennandi fyrir sko. Já. það er bara bara eitthvað nú verðum við bara alla liggja á bæni yfir það að meiðist innan við 10 manna <grylltunnelse> <grylltunnelse> svo í vatur. Svo verði En það ég í grunar að það sé kanska einn ástæða fyrir þetta er að þeir eru að láta til dæmis hérna uh, anfarin Bennett þú vist þeir eru að borga hann út núna sko þvist yeah. þeir eru bara kominn með þarna því þeir hafa séð að, að hann er alveg legit þessi B hann er alveg sko, viðst, hann getur spilað við körfuna og hann getur spilað fyrir utan og hann er alveg svo straps fjarki sko. yeah. Og svo þarna voru líka náttla Milos Teodósić. Hann er bara þvílíkur meistarískur. Þa, það er það er þarna annarsó mikill kúngur annað sko. Ja, það er það er sko þú hefur náttla heyrst því að NBA liðin eru búin að vera í biðr auðinna fáa ni eyli sko. Já. En en þarna, hann er náttla bara með sömmu tekjur, eigi ekki meira, þúst hann er Rússlandi, þá sést sko Og spila hva 50 leikum færra eða eitthvað sko. Ekki tálag, þú sést kókulinn og sveiginn borga mjög nennir ekki að fara þú sést að lækka í launum fyrir að vera back up punt card eitthvað stal. Aldrei eða, eða back up eitthvað. Nei, þú sést þetta er en, en hann, þetta er svona þetta er svo gæði sem maug illa mest heimma annað sko, af þeim sem er ekki þegar, þegar kominn sko. Mm. Hann hann, hann standi öllum, hana, í öllum anna í heldur í deildinni svona, kannski fyrir utan Russell Westbrook er ekkert svo leiðs frík sko. Anei. Um, ja, hann hérna, er með allan, þú sást, sástu undiróslutinn eða í í keppninni. Eh, hann settar þarna til að jafna. Þetta er allt runni saman sko, í eitt þjónumaður. Að nátt ekka svakaltt skot þarna í lokin og jafnaði, ef ég man rétt, sanneliga frá hjá mér. Svo Já, í, í, í fískaliðinu Það eru, þú veist Novitski, það eru þarna Hann Schröter Það er gaman ára og hann uh, Novitski er bara eins og við er Hann er bara Það er alltaf að finna að segja að hann spilaði öðru sem átti okkur, sko, hann var svona meira inn í Hann fór að skauta engum þristum sko, mm. Og hann var bara Þú veist, var meira svona á baselineinu svona með feita við, skotin mm. uh, Svo hérna hann að svánu þust kannski margir aðrir hérna í í þískaliðinni en en eh uh, svo er hérna Tyrkland eins og ég var á að nefna við þig hérna þessi þessi gutti hérna Ósmann ja ég er bara vona hann verði samræðaður yfir þarna sést fyrst sko ég vil fá að sjá hvað hann hvað hann getur hefið fram að bjóða þarna í deildinni með stóru göllunum sko kom komanum í í NBA stærstar prógram strax ég við það sko. Já, hann er hann er hann er mjög spennandi leikmaður hvernig hefna hvað finnst þér um frakkanna ég er ósáttur við frakkanna ja ég ég þig kemur óvart ég ég ég, ég, ég heldt að þeir myndu fara alla í útsliðinn sko ég en þúlust Ó mannsku leikur hjá Þaukasól þarna held ég. Gott að hann var ekki með 40 eða eitthvað þarna móti frökkunnum sko. Og með 40 af 80 stígum. Já, þust þannig ég, ég veit að ég þú spila reyntar Og hérna parkar gat ekki neitt. Það <laughs> þust var alltaf parkarn alltaf sjáanlegur sko. Þeiga vel í 10 mínútur á sem móti eða eitthvað sko. Já. Þá því að það er þá man náttla miða við Tony Parker sko þúlust hann, hann er náttla þar er há sláinn sko ja hann en, er eins og er en hérna maður er maður er salt ferð að segja þúst hvað hvort að sé eitthvað, eitthvað þessa hjáan vegna þess að nú fórði hann ó ekki djúkt í útslakakeppninni sko þannig að nei nákvæmlega að hvort að sé eitthvað ellikerling að Það, það, það, það er ekki á, eins og strákurinn um síðan þrjátíu og nýjar, sko. Nei, ég veit það. Það er komna rosalega mýlur á hann. Já, allveg Hann er búin að vera að spila 100 plus leiki náttúrulega Já. síðan 2003. Þetta er ekki mennst, sko. Þetta er ekki, þetta er ekki, þetta er ekki, þetta er bara ekki eðlilegt, þú veist, þetta álag sem þeir eru að sitja á það, það að dæja björg. Þetta, þú veist, auðvitað hlýtur að, eitthvað staðar a, að hafa högg við í hungrið hjá þessum mönnum sko hm búin að vinna þetta allt oftar en einu sinni. Já já nákalæst. Þeir náttur að þeir voru voru ekki ríkjandi evrópumeistarar. Frakkar held ég. Jú þeir þeir þess þeir, þeir hérna slátruðu spánverjum rooting og ber slátræði eiga Já. Nei nei, ríkjet Evró, ég man að ekki. Nei það það var á HM sem að sem Já, já. hérna slátruð. Ég, ég held þeir hafi verið nota var fyrir fyrir þetta mót. Jóh, það er allvæ að ekki langt sem það er unnur titil sko. En hérna þá er nú annað, þú sést að gaman að horfa á Kobe spila. Hann er, hann, þetta, eitthvað, þetta verður eitthvað sko. Ég veita ég er algjör Homer en en mára heyra heyra og sjá menn pískra og skrifa ma um að, að kanski sé hann bara orðin besti varna centerinn í NBA. Já. Já, hann er nok langt í land með allan hann er alveg svakkalegur þetta bara og man sá líka bara tiltrægun hjá honum í í þessu móti sko því hann var hann um, sem hann var að, hann var blokka bara allt sem var hentu upp Já. líka sko líklegra sko hann er þar sérstakt við anna strák hann er sko hann er með rosalegt killer instinkt sko og hann hann ætlar sér að verða hann ætlar að verða MVP sko kontender sko, hann ætlar að verða rosalugur og er alveg bara að harða okkurinn í því sko, hann er ekki dýðisug til að vera að dúlla sér neitt sko við erum ég heldur að séum ekkert búin að sé á sýlingi og hann er með þá sko hann er náttúrulega vandar náttúrulega fyrst og fremst kannski að styrkja sig aðeins betur og finna sér einhver múf sko já, í sót, þá ja einhver einhver smá einhver einhvern húkk eða eitthva sko er hann er hann er algjört sko af svo hann er svo kvikur og snöggur að, að, að hann er algjört í þekkar rólinum að þú veist Já. hann þú veist ef að ef að Jóhannes leyfði myndu einhver tíman svo heppið að fá leikstjórnanda sem að sem að veriði svona sterkari en kannski miðlungs dílík leikstjórnandi að, að Þú virst mikit rétt í með það Góber skiluru spilandi með einhverum Chris Paul eða eitthvað skiluru jaa henda á um 3 4 um lobb um í leik sko það er ja. það er bara líu veisla sko skiluru sko ein hann tjóna ég held að ef, að, ef að Boris Diaw og og hérna Tony Parker hefðu spilað sama intensity og Rudy Gobert þá heldi ég á um frakkarnir enn að fara lengra Já jaa það kemur ekkert annað reyna sko. það þú þetta ma sér svona Já, að PaukaSoul undarskildin, þá fannst manni svona maður sjá á pínu á þessum NBA veterans að, að þú veist, það væri álægðið aðeins meira eldrið nýja um á innum <laughs> innum aðeins að europastrákonum sko, það er bara það er bara þannig og maður hefur að taka það inn í myndinu líka sko. já, það er líka verið aðeins að taka ósinn og það er búið að það er búið að, hérna, í, er búið að, að skera nýður í NBA-dildinni í í hérna back to back og og og nánast að verða að búa út rými á fjórum á fimm dögum og það er það er náttla bara ómennt sko þú veist að, þú veist, getur, þú veist þeir tölu til dæmis um að strákarnir sko í hann, að, veist, þetta þetta prógram sko, leikir á 6 og dögum, veist, bilum, sko. og, í, og, og, veist, og með við það intensity sem þeir lögðu í leikinn þá <hýð> geti bara ekki skil ég að hafi bara geta gengi eftir síðasta leikinn sko þú veist talan að enda í einhverri svona klefengin sko. Ja. Það er þú þú með haspur í lærinum sko. Já, já, en ég meina það er bara þegar þú ert að spila svona leiki þá er það bara ertu að sko. Þú veist að, þú, þú spárar ekki tí þetta. Þetta er þetta tíma vandamál. <laughs> ja. <Já. laughs> þetta er persónulegt. En mér fannst ég hérna, svo, hérna, á en foru náttúlega hérna í í útslitinn sem á. að ég mér fannst svona ólíklegæstu kynntadarnar í það ég, ég, en þeim þeim tósta ég sá reindar ekki leikinn á móti serfum en ég, hérna þeima sá alveg þúst þeir bara áttu bara ekkert í spjónvera það var bara það var aldrei leikur og og hérna er eindar meðan afna hérna, Valur Sjónars í í villavandrama um hann hann bara þar sama hann sko Valur Sjónars þessu í taugarnum sko, það er eitthvað einn sem sé annað bara mjög spila mjög vel eða bara eitthvað einn ekki með sko Já ja auðvitað er það ógæselt turn off í stórum leika að vera strax flautaður í villöndra, það er náttúrulega viðbjóður sko en, Aha, en og, og þú veistum, ég, ég hef heirt fólk þó að sé ekki umræða efni sem er mjög skemmtilegt að þá svolítið verið að hefur verið töðaði við domgjarsluna á þessum móti að sem sagt að kannski menn mennum hafi liðist ekkur skona slagsmál undir korfunni en, en svo hefur verið að dæma eitthvað svona tiki-tak villur út á velli og en en þá vel verið að að, að sá á áróður séu mikið tilkomu frá einhverum svona NB nördum sem að sem að, að ja. þekki ekki línurnar í <laughs> en það sko ma sá uh, þá var eða ég, ég syns, við þess við til dæmis undir góðsæfisu þar sem þessum þessum, þessum, þessum sko. sána sá bara í leiknum á þetta hérna í tölum sko því kalenari bara úr leiknum sko Já. hann bara eða reynt að ég vil nú meina okkar maður hérna Haukur bara tekið hann úr leiknum sko. hann bara spilaði fast á hann og og og fék hægna og og hérna fiskar í á hann það er ekki ekki heiglum enta taka kalenari úr út úr út úr körfuboltaleiknum. Nei svo svo því sæ, velli, hérna, sko. ég sagði það má sá hann á vellinum ég var fyrst bara bittu þetta hérna Er hann er þetta bara Niani? Nei, er hann þetta ekki Alari? Hann er svo farlega hávarxinn. Já, hann er alveg 69 eða hvað. Bara og langur maður Bara rosalega góður körfuboltamaður. Já, mér finnst það. Ég ég mér finnst skemmtilegur. Ég hanna, hann er virkilega gaman að, og hann er ég er með hann í fantasy deildinni míni. Ég þysta ég, ég fíla hann vel sko. Er vonan er að óðum að ná sér að lætta Já, leiðileg meðsli, ja, og. En það er vonandi að hennar yfisur, var hann ekki að sæna einhverra framlengingu eða eitthvað hjá? Jú, er svona á, á bara einhverjum bónussamning maður og Já. hann fær að skjóti eins og hann illa hann í denver núna og setur upp fallega tölu fyrir, ég veitur, ég er alveg báttur á því. Já, ég er trist á það, ég er trist á það. Hvar stendur áttir Jann Bjarthildin? Ég er búlsari. Þú er búlsari? Æ... Ertu bjartsýtt f <laughs> það er ekki hægt það er bara þú veist ég eigin ég, ég, ég veit ekki eins og afgreinir mann hangjan en það er sem Vagnhei sko af því þú veist þetta er svo leiðerlegur eigandi sem við höfum þarna hann er, er algjörlega sko er svo til með þú veist með Chicago mönnum eins og eins og New York mönnum sko að, þú veist vera einhverra vitnessinga í Brúnni sko það er ja um, og er, sko. já, ég meina þú veist sko, þeir eru endar sko það sé ekki á sama peningum sko og þarna Raine og og hann anna kvætir hann í New York. Já hann er þarna dóla. Dólan ja. Þú séð dólan er tilbúinn að eiga peningum sko en bara annars og vitlu sko. Að, <laughs> hann bara hann keyr eins og tómur Hann sprengir peningum í allt sko. En en svo ertu með hinn sem er svona bara að reka þetta eins og fyrir segja nískur sko. hann ætla bara græfa á þissu og svo þarna tíminn er í króni í þetta. Nei. En og svo er það eins og með, með White Sox liðið í baseball. Þeir bara moka peningum í þá sko og það keytir ekki neitt. Já, <hæst> steipan Hver En er það er þetta er svona á ýtadig, þetta er svona ég veit ekki, ég er að vona að verði nýr þjálvari. Já, þúist sko þarna ekki rétt yfir liðinu í vetur heldur en. Ég er að vona það. Á. Það er sko ég, ég er samt ég er mikill hérna mikið, hérna, þuput á maður, sko, þannig að hann alveg frábær, sko, en svo þegar svona maður fór hans og er hann kannski bara að keira þá í gröfinna, sko, er hann að, er, þú veist, þetta hann spilaði um alltaf mikið og, og þú veist, þetta lilla kvildir og ég get bara rétt í með hæfingana voru <ljum> hann eða, þú veist, kannski var þetta bara góðu skipti, hann eða, þú veist, ég er alveg bjart sýtt á það þessi gæði hann að Þú hans ég nú ekki með, hann er náttúrulega NBA leikmaður fyrir hætti. Já, já. En hérna, hann var allavega með skemmtilegan boltaðan í háskólanum. Þannig að það er aldrei að vita nefn við fáum að sjá eitthvað skemmtilegt, sko. Já. En hérna, ég er bara að vona að, bara það er í krós, haldist heill og haldist heill og og svo er þetta alltaf þetta, þú veist, það er, hann að, Tími Böttlir, er farin banka á, sko, hann að dynnar sem, þú veist, leit og ma er alltafsa honum pínis beiker þú veist þegar þú sést friction byrjar að myndast sko þú skortar bara slæma stemmingu í búnisklefanum eða eitthvað ég veit ekki sko ég er ja. að von ég er að vona ekki ja, að er spurning sko ma er það að halda sko miða við miða við sko sjá paka, paka sól á á mótdinu sko hvernig hvar var mikill lettur í þessu spanska liði sko peppaði menn með sér og svona man sér ekki alveg að hann gegni þessu sama hlutverki í NBA eitthvað nei en, en en og og er líka eitthvað um að einmitt að að ef besti leikmaðurinn í liðinu er svo næstur svo yngsti sko, það, eitthvað, en, það bíður upp á jaa og heita ekkur þetta ég, ég held til helsattu þá Þaukasól sé mikill leiðtóyi í því þust móralnum sko. að sé svona að sé algjör meistari í því að svona rífa menn upp og kveita og allt það sko við séum þetta alltaf aður og ja hann er bara ég held að sé bara óboðslega svona gúti kai skilur þú svona svona félagi þust einhvernig alltaf óboðslega jákvæður og eitthvað svona bara nánast pirrandi hánjökæður eitthvað sko <laughs> ja annar en svo það var enn líka ég gleymi þínu að annað búlsari þarna í í spanska liðinu Mirotic. Jú, jú. Tha, Hann hann sýndi ekki mikla ró þarna á á þessu móti en hann ég hann séur betri í í hana, playoffs heldur en heldur en hann á í reilónum, sko. Og svona eins og hann var ekki alveg að nenna það svo í reiðla keppninni sko. þú er þú er sannelega eins og ég frekar vill hafa í bakka þarna. Já. Ég hefði viljað það Það, þú veist, hann ég er nokkuð við sem að ég baka hefði sko, lagt mun meira framheldur henni, sko það, á. Það, er, að, hérna, það vantaði pínu svona stundum upp á vörnina, sko Það veist, það, það er að Hann er náttúrulega hann er, sko hvað argjóflí besti varnamaður bara heims í sinni stöðu? Já, það alveg argjupli og, og líka bara á svo fjölhavaurskökum snöggar á löppunum og og þú veist þó getur bæði einmitt getur bæði kom um, upp á þessa svakalega vörn og og tekt á gólfinu hinum einu það, það er það sem man þú veist þetta er mitrins leikur eins sem er bara klikkaður sko alveg bara draumur þjálvarans sem neygmaður Að bara að sjá hvað mm. að þetta leðans getur hangið heilt í nokkra mánuði Já <laughs> Ok, sí Mæður veit ekki með það maður, ég, ég er að vona að hérna, að að duran sé ekki að þú veist Já. komin yfir hæðina sko. Lendi í einhverju krónik Já, það er, það er svo hræðilega slæmt það, það er því ekki að mánuð þunglítiskast sko. Alveg sæll sko Hann er alltaf góður til að... En við hefum þá alltaf Russell Westbrook sem er bara, sem bara mæ, mætir í vinnuna þó að hann sé að þú veist búið við nýja sko, og þá með það samt troði hver einhvern annar sko ja, Hann er dásamlegur Þú ert jafn hreifin á honum og ég Ja, team Westbrook allan daginn sko, þó að bara... Þó að sko ertu, er, Þú ert nú samt hvað eru bara það svona na þeira eða ég er svona bæði og jú Já. sko ég na, ég er tvö að vola mikið yfir hérna, í MBA er svona að ég veit ekki en svo náttar það að aðeins að bara slaka og leyfa leiknum að ganga tóm þú vissu ég veit að hérna og dómurinn er mér sko veist, að ef að, ef þú staðevar efu skrefar þær að vera þú stað þú nema að eitthvað þúst critical sjóknum sko ja þá sleppar Ég verið frá íslensku dómarar, þannig að þú veist, ég, maður það kannski bara að fara með þetta og <laughs> hætt að byrja sig á þessu. En jú, jú, ég er, ég, þú veist, pjúrist og ekki pjúrist, í mér bara, þú veist, mér gaman að horfa á, þú veist, eins og þú veist, leikurinn hjá Golden State er mjög skemmtilegur og alltaf, okay. en þannig að, mér sem sann af svona þessum hefðbunnar í boltar. Já. Já þessi hann er kanskje ekki skemmtilegur þessi inside out sko en þú veist það hann er svo hann biður upp á meira þú körfunni sko ja hitt er dalti miki fyrir utan bara og hlaup það er það það er það er þróunin er nær í það er sést síðast ári en þetta fyrirhringi maður blessaður Þa, að með, veist, að allra tala um eitthvað það sé bara orðið þú veist er ekki stærð körfur og þyrra að fara að færa út línuna og ég veit ekki hvað og hvað veist, það er bara vitklessa þú veist þetta þú veist ég held að þetta sé þetta þetta bara fyrirhringi sko það er bara þannig svo kemur einhver dominant center og hann bara breytir leiknum aftur sko mm. þú veist það hérna ég er meir að, fara að lengja eftir þessum center en já haralei kemur tíma á ja, sko á. Það. Maa ég veit ekki. Þetta og þetta er þetta er, þetta, þetta er beautiful. Ymeanar þar hérna þúst það er, hérna, þú er ekkert ég veit þúst ég er ekki hluta þessan en ég meina er fáránlega skemmtileg núna. En það sem undir. Sko. Já. Og ég talan ekki um með að fara hérna breyta með, hérna, playoffs, sko. það sem er playoffs þúst sko. þá kanskje fer að sjá meiri svona ég veit ekki skemmtilegra það þú veist þú ég veit ekki ég er nú ekki alveg búinn að spá á almenni í, hvist, í hverju þessa breytingar félast fæð, en en þúst það, það, sko. það, það er ekki en sem komiðar, það er veist að það sést mjög jákvæðar sko þær ekki stórvælegar en sum komnar þá er takar ekki liðið sem sigrar við elinn ekki sem þá taka á. út þetta taka það bull út sko þannig, bara það bara rétt að er þú ert með þriðja bestu rekortu þá ertu þriðja sættir Einnig. Það er, það er mjög jákvætt mun að bara það hefði til dæmis bara á síðustu leiktið að úrslutakeppnin hefði fara svolti mikið öðruveisi. Sannlega á síðustu leiktið ef að það hefði verið farað eftir þínum. Já við höfum allra ekki fengið það sé á sko ég væntulega ekki fengið klippun San Antonio þarna í næstu Houston hefði ekki verið á sama stað. Nei neð, þetta það var sko a ja, að skemmtalasta serían sko í í playoffs kona San Antonio Clippers. Já, og ja, ég það er, það er ekki ekki fjara lagi sko. Var, ég, ég held að sé eh eins og ég sagði nú í podcasti í gærkvöldi sem a, sem endaði í closetinu. Þa, það, það það hlítur að vera ein besta fyrstu umferðarsería allra tíma sko. ekki sko, ekki ekki síst gæðalega sko. Já, bara bæði það og svo líka spennan og allt dramað og allt þetta Hvaða menn voru að spila vel svo Blake Griffin maður Já, já, hann bara fór upp á nýtt level Hún er pínlýtt búin að gleyma hvað Blake Griffin var í hann var bara einhverjum gameveru tölum Já, hann var með triple-double hann einhverjarægilega og hann bara, ok Bara 2012, leggjir bara Já, ég muni þessi gæði ég gæði bara tvoðaðið einhverjum tjóða fyrir einhver síðan hann er bara allt í enn verð go to guy, sko, veist, bara gera allt, sko. Leggu að bara sko, maður hlaki til og vonir bara Chris Paul takki sér bara gott, tuttugur leikja frí í vetur til að hvíla skrokkin og lefi griffin ja. að vera í power yard Já, ja. <laughs> <Ja. laughs> ja, ja, hann getur það alveg Alla ekki að snill í ég er fá að hérna reikjaur og gattna varðandi mótið það er alveg snillt að fá hérna fá svona þerst perspekti frá manninn sem var á sæðinu Já, þetta var Það var konar hla komið, löngu, löngu, löngu komið tíma á að fá því í hlaðvarp Já, þetta, eins og ég sé, þetta er alveg rétt hjá þér að maður er bara búin að býja þetta kallinu <laughs> Já Hörðu túlunni þakkaði kærlega fyrir spjallið og ég fæ kannski að stela þér aftur og ekkert um að sæða Fara sem fyrst, ekki málið Takk fyrir mig Það